Jabur 32 dari ayat 1 sampai 11. Renungan Daud, Diberkatilah orang yang diampuni keingkarannya, yang dihapuskan dosanya. Diberkatilah orang yang tidak dianggap berdosa oleh Tuhan dan yang tiada penipuan dalam hatinya. Ketika aku membisu tulang-tulangku kian uzur, Akibat perintihanku sepanjang hari. Kerana siang malam hukumanmu berat menekanku, tenagaku hilang bagaikan kemarau musim panas. Lalu aku mengakui dosaku kepadamu dan tidak menyembunyikan kejahatan dosaku kataku. Aku akan mengakui keingkaranku kepada Tuhan, maka engkau mengampunkan dosaku. Oleh itu, setiap orang yang warak, hendaklah berdoa kepadamu ketika engkau masih dapat dicari apabila banjir besar melanda. Tentulah dia akan terselamat. Engkau tempatku berlindung. Engkau akan menaungiku daripada kesusahan. Engkau akan memeliharaku dengan nyanyian penyelamatan. Aku akan mendidik dan mengajarmu ke jalan yang benar. Aku akan membimbingmu dengan mataku. Janganlah berkelakuan seperti kuda atau keledai yang tidak berakal. Dan perlu dipasangkan pelana serta kakang supaya menurut kata. Orang jalim akan menanggung pelbagai penderitaan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dilimpahi kasih setia bersukacitalah dalam Tuhan dan bergembiralah wahai orang yang benar dan bersoraklah dengan girang wahai semua orang yang tulus